«Ви любите, щоб кімната на соняшній стороні?» «Всі ми тягнулись до сонця?» «Так я й знав. І уявіть собі, вже прикинув. Толарх, у вас їх тільки три. Я б радив другий. Коли радите, то не стан. Я сам вас проведу до вашої кімнати. Дякую, навіщо ж? Ні-ні, і в їдальні покажу ваш столик. Це столик мого племінника». Місце, мов не непоказне, під стіною, одразу біля дверей, але престижно абсолютно. Племінника немає, але всі стають. там завжди сидять два фундатори і ще два вільні стільці. Один для вас. Ви перебільшуєте моє значення, мій обов'язок і все, що треба, просто до мене. Без церемоній ніхто не повинен. Я все розумію, ніхто абсолютно. Так твердо хліб опинився в казенній, як у готелі в кімнаті з Ліжко, диван, чотири стільці, письмовий стіл, якісь тумбочки, шафочки, білий фаян сумувальника, нікельовані крани душової кабінки. Пісня чистота, комфорт. Приїхав, щоб жити тут. Ні, він приїхав до Наталки, утікав від Києва, від обов'язків. От самого себе, і що ж знайшов тут, що знайде. Відчини двері до лоджі, сів на лозовий стілець, міцно схлепив повіки, провалився в пітьму згадувань. Наталки не було, а коли буде, мав доволі часу. Примхи пам'яті незбагнення. Пам'ять примхливіша за жінку, вона не визнає законів, здорового глузду, простої доцільності, і єрархія понятій чужа, послідовність ворожа. Іноді може видаватися, ніби пам'ять слугує нам, та це тільки омана, бо насправді ми слугуємо пам'яті, ми тільки знаряддя для її дивовижних вправ і вибриків, ми її раби і жертви. Сміття пам'яті, його рідне місто, осередки пам'яті, мов давно висхлі озера, загачені річечки, ручаї, струмки, зриті пагорби з реліктових гвин, знесені будівлі, знищені цілі епохи і народжені епохи нові у кварталах, масивах, викликаних потребою і модою. Чи ж довговічна мода, але цей магазин поставлено, здається, на В повійні були і тут руїни. Тоді з'явились рештування. Возили камені цеглу. каменю така сила, ніби для єгипетських пірамід. Цілі поверхи рустиковані брилами рожевого і сірого граніту. І серед квадрів рустики скляні озера вітрин. Бронзою височенні двері пихає розкіш на місці вчорашнього понищення, сквери з каштанами, що з'явилися за одну ніч, мармури дзеркала за плащинами вітрин, царство різьбленого каменю, водянистий полиск дзеркал, паморочливий запах дикої волі. Магазин звався Хутра. Тут у самому центрі Хрещатика, в найглибшій глибині праслов'янського Града, подих далеких лісів, тайги, тундри, заполяр'я, білі голубі песці, полярні лисиці, вискоспинні делікатні соболі, чорнобурки, ніби зачаровані в просторі, зберігаючи в м'яких своїх виганах кшталти мисливських плечей, на які сюди принесені. Тьмавий каракуль, шуби кожухи, чорні чоловічі пальта підбиті червоними лисицями, боярські боброві шапки з оксамитовим верхом, жіноче манто з якогось рудявого хутра по жіночому хтивого. Вперше тоді почув слово «норка». Власне, норкою звали сусідську дочку. Біла тіла, рудоволоса, пухка, пампушиста. Волосся рудяво, як на тих мантор. З хлопцями крутила, мов Твердо Твердохліб не вкручувався і не закручувався. І не доріз ще, та й не відзначався меткістю, якою вимагала від своїх партнерів норка. Врешті підхопив її якийсь морський льотчик, і вона зникла з їхнього кварталу, зникла з Києва. А тоді, мов би, їй на заміну виникли в хрещатицькому магазині рудяєм, які хутра. А тепер можна б сказати словами Пушкина, сліди віданих звірей. Не зосталося й слідів. Вивістку хутра зняли, повісили нову, головні обори, важкі, як сковорода картузи, незугарні шапки з якогось штучного творова, капелюшки з синтетичної піни, піна хімії. Однак у твердохлібові уперто жив спогад проти давні відчуття. Здавалося, що у мармурово-скляному просторі магазину ще й досі витає той дух дикої волі, який вразив тоді його що Щоразу, ідучи хрещатиком, завертав до магазину, так ніби сподівався віднайти навіки втрачене, повернути те, що не вернеться ніколи. Кожен вписується в своє місто по-своєму. Вони йшли з Мальвіною хрещатиком, але не так, як колись, без жодного сліду чулості, без любові і близькості. Паралельні люди перед своїм магазином твердохліб уповільнив крок, розмірковуючи, як міг би завести туди Мальвіну. Станеш намовляти зайти, не захочеш зупертості, просити – які ж підстави? Умовляти це було б смішно. Він ніколи не міг навчитися так ходити вулицями, як Мальвіна. У неї в крові дрімали цілі соліття київські, і твердохліб, який не знав своєї генеалогії далі діда, почувався поруч із цією жінкою непрошеним гостем, зайдує на київських вулицях.